щоб доказувати расову окремішність Українства. І знову йшлося не про доказ, що наш череп чи ніс, чи наші очі інакші від тих частин тіла сусідів, що наважилися на нашу самобутність. Але важно було, що в української душі є і окремий самобутній фізичний носій. І саме те, що ми інакші, має бути причиною тієї самостійності України на Сході Європи, як завважував Юрій Липа, і відповідає Мефісто. Хай так справді є задатки, є зародки самобутньої української душі. Але ж є також відоме притча про зерне, що падають одне на добрий ґрунт, друге на каміння, чи не доказують трагічні історичні переживання першої і другої воєн на те? що українське зерно впало на тверду скелю і не може розпуститися зеленим листям і розцвісти буйним цвітом? Чи не було обов'язком української провідної верстви духа і політики усвідомити собі те і передумати до основ? Та провідна верства своїми ідеологіями і своєю поставою утвердила в народі віру в окремішність. Коли б замість того вона помагала народові укластися в неминучості, що заіснували в українській землі, тоді народ, правдоподібно, прийняв би їх без тих страшних жертв, які несе від сторіч. Інші народи мали їх менше. Тож, чи не відповідаємо ми всі, провідна верства України за всі моральні упокорення і страждання? За всі басамани, вибиті на українських тілах під час пацифікацій? за всіх заживо погребенних і замучених голодом і розстріляних. Коли б ми навчилися самі і навчили народ на Сході бути малоросами, а на Заході – малополяками, може не було б того всього? Ми відбиваємось глибокою вірою в нашу справедливу справу. Ах, не сміхається Мефісто, чи з мандрівникові в пустині зази здається, що перед ним оаза? Чи не вірить він у це тоді, як та оаза – це тільки Фата Моргана? Чи божевільний не вірить у свої маячиння? Пам'ятаєте розмову божевільного, який утверджував, що поняття нормальності і божевілля тільки умовні? Бо коли б божевільних було більше, тоді вони були б нормальні, а нинішні нормальні – божевільними. Ми є в тій прикрій ситуації, що серед світу, який нас не розуміє, ми є в меншості. Тоді покликаємось на конкретніші сили, на волю до самостійності, на нашу тугу, яка ніколи не заспокоїться інакше. І знову відповідь Мефіста. Найкраща постава – це постава вірності своїй тузі, тільки щоб її не накидати іншим. Коли поетка каже – Далекий принц дівочих мрій не завітав у мої зеркала. Усе життя в душі моїй я несли келих золотий, стежок незайманих шукала. То це найдостойніша шляхетна постава індивіда. Але чи ви, українська провідна верство, маєте право цілому народові давати в руки золотий келих і казати йому йти незайманими стежками», не маючи певності, чи той келих береже якийсь зміст, чи тільки порожнечу. То що це українська душа? Найкраще пізнаємо себе шляхом порівнянь із іншими і шляхом протиставлень. Тому зробимо так і тут. Пригляньмося до виразніше оформлених світів, що в їх сусідстві, кажуть, шукати української душі. Українство, звичайно, було свідоме своєї приналежності до Європи, а наша публіцистика, особливо в 30-х роках, підкреслювала це слушно, хоч може аж надто голосно. І ще одна, не така голосна, але справедлива вказівка. До образового арсеналу Євгена Маланюка – Належить, між іншими, образ України як степової елади, думка, що знаходить і наукове оправдання. І європейська, і класична грецька душі – це щось певніше, ніж творча пітьма власної.